Послів до нього із проханням про домовлену під Гаєцькими пактами комісію не посилав. Обидві сторони розуміли, що вони ні до чого не домовляться. Але як тільки став король новий, відразу шле своїх посланців Петрановського і Тарасенка. Король же відразу визначив до острога комісарів. Для поляків це означало, що Дорошенко – в своїй неутральній затятості подається, тобто сходить із небезпечного, як вони вважали шляху, до повної незалежності України, а схиляється до ідеї протекторату. Гарячково шукаючи виходу із вогненного кільця, Гетьман згадує свого попередника Івана Виговського та Гадяцький трактат, з його прийнятними умовами автономії України і пробує ще раз розіграти таку ж таки політичну карту, бажаючи повернути до життя ідею великого князівства Руського. Ясна річ, що це він робить під тиском подій, що розгортається на лівобережі, але то була і справді достойна для обох сторін форма, міждержавного компромісу. З початком 1669 року Лівобережці споряджують у Москву ціле вірно підданче посольство на чолі з Петром Забілою з проханням вибачити відступництво і дозволити вибрати гетьмана, а від Петра Дорошенка, як відступленого, Полякам відрікалися. В лютому відбулася Глухівська рада, і гетьманом ліобережжя було постановлено Дем'яна Многогрішного, недавнього Дорошенкового відступника. У глухівських статтях козаки просили прибрати воєвод з України, але це було надто велике завоювання росіян, які за щось здобуте, Звикли триматися руками, ногами і зубами, отже цар постановив «Воєводам в Україні і зратними людьми бути». Козаки з цією постановою покірно згодилися, хоч це вельми обмежувало їхній суверенітет. Було заборонено козакам міжнародне спілкування з іншими державами, але козаки – з огляду на Андрусівський договор, просили, що коли цар учинятиме з кимось комісію і тиметься про Україну, то там мають бути козацькі посли. Цар тут позірно поступився, згодившись на козацьких посланців на посольський з'їзд із поляками, але ніколи цього пункту не виконував. Козакам було також віднято право змінювати собі гетьмана і так далі. Одне слово. Автономні права України було значно урізано, ніби в покару за повстання Івана Бруховецького. Царський уряд міг святкувати чергову свою над Україною перемогу. Примітка. Докладніший аналіз глухівських статей – «Дивись в про Івана Самойловича». У відповідь на це Петро Дорошенко 22 березня 1669 року скликає Чорну Раду на річці Росаві біля Корсуня. Було тут 500 правобічних і 20 лівобічних старшин. Прибули сюди турецькі посли, це свідчить, що Дорошенко вже почав здійснювати ідею союзу з Туреччиною, то давало йому змогу остерігатися відступництва Криму, а відтак здобути підтримку супроти двох великих хижаків-сусідів Польщі та Росії. На Корсунській раді Дорошенка було обрано гетьманом обох боків Дніпра, тобто він трохи запізнено Спробував юридично закріпити своє становище, хоч право спадкоємства була ви Богдана Хмельницького. І так давало йому цей титул. Після того між правобережям та лівобережям почалася міжусібна війна. Полтавський, Миргородський та Гадяцький полки перейшли на бік Дорошенка. Многогрішний послав проти Дороженка своє військо на чолі з компанійським полковником Княжком. Військо Дорошенка у бою під Гогинцями неподалік Романа зазнало поразки. Змагання на Лівобережжі тривало, а тим часом Петро Дорошенко шле два посольства, одне на сейм з Петрановським і Тарасенком, и другого строга Вуяхевичем Тагапоненком, подавши им инструкции, что выявляют его программу. Обидвие инструкции поданы в выдании акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, 1878 год, том 9, страницы 196-206. Заналізуємо, чого ж хотів Петро Дорошенко. По-перше, привести до чинності гадяцькі пакти і знести всі юридичні акти, що суперечать вольностям Запорозького війська. Запорозьке військо мало обмежувати свою територію у Київському, Чернігівському і Брацлавському воєводствах, яка мала бути віддалена від корони польської, тобто у полках Київському, Паволоцькому, Братславському, Уманському, Кальницькому, Подільському, Торговецькому, Чигиринському, Черкаському, Корсунському і Білоцерківському на правобережжі. В Україні не повинні стояти війська коронні і литовські. Сенатори і пани дідачі не мають наїжджати на цю територію чи насилати своїх слуг, але брати із своїх підлеглих у маєтностях належний чинч обумовлювалися козацькі вольності. Коронні війська можуть прийти на козацьку землю тільки на заклик українського гечмана і бути під його командою. Запорозьке військо на війну має закликати король, а не гетьмани коронні. Коли ж військо має йти в далекий похід, то посилатиметься частина його з наказним гетьманом. Прибутки на військо також мали йти так, як обумовлено в Гадяцьких пактах. Польська залога із Білоцерківського замку мала бути виселена. Митрополитам мають обирати стани православного українського народу вільною елекцією, а поза українськими межами ніхто митрополитом називатися не може. Ішлося також і про знесення привілеїв уніатам, та й взагалі про знесення унії. Коли порівняємо ці вимоги, із глухівськими статтями, то неважко помітити, що вони є прямою реакцією на принизливі глухівські статті, а фактично відновлюють велике князівство руське, тобто йдеться не про стан безперечної підлеглості монарху під контролем чужеземного війська, а про встановлення протекторатного укладу українська держава, Мала бути цілком самостійна, жити своїми законами без найменшого державного і мілітарного контролю, а монарх має над Україною лише право протектора. Його влада обмежена рядом цілком визначених умов, які оберігають суверенітет України. У глухівських же статтях ішлося... Не про державний суверенітет, а про збереження козацьких вольностей. Обмежувалась при цьому не влада монарха, а влада й функції козацької держави. Різниця між двома договорами, як бачимо, істотна. Дорошенко це чудово розумів. Інша справа. Чи він щиро хотів миритися з Польщею? Принаймні Костомару у цьому сумнівається. Але політика залишається політикою. Одне можемо сказати точно. Петро Дорошенко випробував усі можливі варіанти, при яких міг би встояти як неутраліст, бо неутральність України – перша його позиція. Добрих наслідків вона не дала, а саме – це було політичним ідеалом Дорошенка. Він реально переконався, що з тими силами, які в нього були, втриматися не зможе, був оточений звідусіль ворогами. Однак існувала інша, більша причина. Українське суспільство тієї доби не було підготовлене до ідеї неутральності. Отже, визначалося політичною нестабільністю та різнодумністю, легко змінюючи свої орієнтації. Погляньмо всі точки зору на той, здавалося б, щасливий епізод, коли Дорошенко став гетьманом обох боків Дніпра. Згубив він принагідний момент, що не розбив тоді Ромоданівського, не закріпив своєї перемоги і програв. Свою акцію Але вражає інше Як тільки він покинув Лівобережжя Воно відразу ж відстало Від ідеї єдиної України І повертається під російську руку Хоч уже на своїй шкурі Пізнало Як та рука вміє дерти З нього шкуру Вражає ще одне помічення Між собою українці воюють Здається з більшим завзяттям Як і з чужинцями котрі приходять на їхню землю і успішно її грабують, плюндрують та поневолюють. Отже, Дорошенко, опинившись у вогненому кільці із своїм неутральством, змушений був змінити курс політики, принаймні хотів повести її на ту дорогу, якою він наймудріший з-поміж гетьманів, Після Богдана Хмельницького і Іван Виговський це була ідея якнайширшої автономії при протекторальній підлеглості чужеземному монархові. Саме тому мені гадається, що спроба замиритися з Польщею не була звичайним політичним маневром, а однієї спроб виходу із важкої ситуації. Спілка з татарами виявилась ефемерною, Спроби порозуміння з Росією, а Дорошенко робить і такі заходи, навіть неодноразово, безнадійні, бо в усі часи російська політика була брати, а не давати. З Польщею ж порозумітися ставало пожиточно, хоч без огляду на умови Андрусівського договору. Але саме з Польщею існували неперейдені суперечності а перша, та, що вона вимагала, повернення панам, дідичам та магнатам їхніх маєтків в Україні, що мало б зруйнувати новоутворений козацько-маєтковий устрій. Отже, не дивно, що Дорошенкові посли вертаються із сейму та застрога ні з чим, як пише Саміла Величко. Поляки, побачивши Дорошенкові пункти, і побажання всього війська, вельми ними лишилися уражені і почали дихати таємним, схованим у їхніх серцях гнівом і відпровадили їх, Дорошенкових послів, ні з чим, відклавши комісію на інший час. А Дорошенка обіслали через тих його посланників одними тільки фіглями, та листовними компліментами. Самій Левеличко, літопис, том 2, сторінка 117. Акція примирення з Польщею та Росією Дорошенкові не вдавалася, тож він, мимоволі почав скеровувати свою увагу бік Туреччини. Тим більше, що йому самому вже не вдавалося не тільки з'єднати всю Україну, а отримати у З'єднанні і Правобережжя. Розкольник знайшовся і тут, і ним виявився уменський полковник Михайло Ханенко, особа бліда і безідейна, яка, як і Суховій, керувалася більше власними амбіціями, ніж інтересами України. На Раді Суховієвців 23 липня 1670 року його було вибрано замість Суховія гетьманом. Суховій став у нього писарем. Ситуація для Дорошенка склалася украй трагічно. Україна розколювалась не на два, а вже на три гетьманства. Отже, сила Дорошенкова ущерблювалася ще більше. Поляки миттю цим скористовуються але в першій половині 1670 року вони ще ведуть переговори з Дорошенком.